Namo tasce bhagavato arahato samma sambudhasce. Namo tasce bhagavato arahato samma Namo tasce bhagavato arahato samma se. Tak my jsme u meditaci u med techniky meditace na dech a poznali jsme, že technik meditace na dech je mnoho. Hm? ta základní technika je v teravádovém buddhismu, tu se většina z nás naučila, nebo se učí. No a ta je, že vlastně sledujeme pouze nádech a výdech, nevšímáme si toho, co je mezi tím. No a soustředíme se na to místo, kde cítíme dotyk těla a dechu. No a na tomto místě vlastně pak zjemňujeme moudrostí a koncentrací ten dotyk. Když se zjemňuje dotyk, zjemňuje se i počitek, když se zjemňuje počitek zjemňuje se automaticky objekt a vědomí, které ten objekt vnímá. Hm? To je třeba si uvědomit, to je proces meditace na dech, tak, jak je vysvětlen v Visuddhimagha, Bhatisambhidamagha. Hm? To jsou ty hlavní díla v teravádové tradici, které se věnují meditaci šamata a Pak rozdělujeme mezi samatou a vypasanou. Samata je pouze trénink v koncentraci a koncentrace je vlastně podmínka vysvobozující moudrosti. A ta koncentrace musí být založena na bdělé pozornosti. Jestliže není bdělá pozornost, ta koncentrace je, čemu se říká, myča samády, nesprávné samády. Jestliže je založena na vidělé pozornosti, pak je to správné samády, samá samády. A správné samády je vždy s odpoutáním z Upekša. Upekša, jsme vysvětlili, znamená vidět, z blízka a vidět zblízka je nevidět. Nevidět ve smyslu našich libostí a nelibostí. A tyto libosti a nelibosti jsou úzce spojené s tím, čemu říkáme nývarana. Nývaranaj jsou prekážky, neboli zašpinění vědomí, které zapričinují to, že naše vědomí buď klesá a, nebo stoupa. Když klesá, no, tak je letargie. Letargie těla, letargie vědomí jsou úzce spojené. Hm? Letargie vědomí se jmenuje týna nebo stiana. V sanskritu, letargie těla se jmenuje Midha. Hm? No a e, jestliže nemáme letargii, tak e, máme co? vědomí stoupá. A proč vědomí stoupá? Protože máme buď chtivost, chceme se chytit nějakého objektu, no a tak myslíte kávenku, no anebo máme... Odpor, hm? chtivost a odpor jsou vlastně dvě strany stejné mince. Když máme chtivost k něčemu, no tak se tato energie zase projeví eh, po chvíli jako odpor k něčemu druhému. Hm? No a tak eh, víme, že se nacházíme v samsárickém vědomí. Hm? To stále skáče od chtivosti do Nelibosti, no, z chtivosti do nelibosti, no, to je ten stav těkavého vědomí, opičího vědomí. No A my musíme se první zbavit tohoto opičího vědomí, aby jsme mohli účinně pracovat na vypasaně. vypasana znamená uvědomělost. Uvědomělost přijde, jestliže si jsme zaprvé uvědoměli těchto zábran čistoty vědomí. To je uvědomělost. A těch si budeme jedině uvědoměli, jestliže máme bdělou pozornost, jestliže ji nemáme, tak uvědoměli nebudeme. To je třeba si uvědomit. Čili bdělá pozornost je klíč. Jak k moudrosti, správnému rozlišování, tak i k koncentraci. Bez bdělé moudrosti to nejde. Bez bdělé moudrosti nemůžeme praktikovat ani moudrost, ani správné samády. Čili v buddhistické tradici také rozlišujeme správnou bdělou pozornost a Nesprávnou dělou pozornost. Správná dělá pozornost je ta pozornost, kdy se odpojíme od objektu pozornosti. Hm? Nesprávná bělá pozornost je jako co? Jako kočka. Hm? velice bdělá pozorná, aby chytila myš. Hm? Je to tak? Ta dělá pozornost tak tež není špatná, ve sportu ji potřebujeme. Bez ní žádný nikdo, žádný dobrý tenista nebo fotbalista nebo cokoliv, nebo cyklista nebude. No ale to není ta dělá pozornost, kterou potřebujeme v meditaci. V meditaci potřebujeme dělou pozornost s odpojením, ničeho se nechytat. Tím pádem mysl je koncentrovaná, ale uvolněná. Jestliže máme nesprávnou dělou pozornost, mysl je koncentrovaná, ale chce něco chytit. Hm? Nějaký výkon, předčít ostatní, hm? chňapnout něco a přivlastnit si to pro sebe. Hm? Já budu čampion, hm? já jsem macher, já jsem já jim to ukážu. No a to jako je v pořádku ve sportu, no ale to není v pořádku v meditaci. V meditaci se musíme naučit jednat jinak. My se snažíme učit koncentrovat a uvolňovat zároveň. Koncentrovat, uvolňovat, koncentrovat, uvolňovat, koncentrovat, uvolňovat. Ze začátku frustrace, protože na to nejsme zvyklí, ale pak to udělá hluboký věm v našem vědomí no a stane, stává se to čím dál, tím přirozenější. Hm? No a tak pomalu, pomalu se stáváme joginy. Hm? Jsme ve stavu koncentrace a uvolnění. Tam se chceme dostat. To je klíč jak k meditaci šamata, tak i k meditaci vypašá. Bez tohoto stavu je nemůžeme dát hromady. Jestliže tento stav tam je, můžeme, alespoň v této tradici je začít chápat společně na základě čistého vědomí. Čisté vědomí právě je vázáno na tento stav jasnosti a uvolněnosti. A tento stav, my se učíme jógu, my se učíme meditaci, aby tento stav se stával přirozeným stavem. No a tím pádem kvalita našeho života se mění. A děláme cokoliv, můžeme to dělat s jistou krásou, s jistou odanosti, hm? to je zen. protože jsme odaní tomuto úkolu hm? jasnosti a uvolnění. Hm? No a jestliže se učíme tibetský buddhismus, pak používáme různé prostředky, aby jsme tam se dostali. Vizualizujeme se jako, ne jako obyčejné bytosti, ale jako bytosti už osvobozené. Hm? Bodysatry, vizualizujeme své učitele jako Budhy, to též pomáhá. To neznamená, že jsou Budhové, ale je to prostředek k tomu, aby jsme poznali čistotu v sobě. No a teď my jsme udechu, no tak všechno toto. Vlastně my se snažíme pochopit v rámci nádechu a výdechu. No a v této meditaci, jak jsme se učili, náš objekt není jenom nádech a výdech, ale je tež ta perioda mezi nádechem a výdechem, která je vlastně kritická perioda v rámci praxe Prána-Yama v józe. jak všichni bychom měli vědět. Prána, jama, což má absolutně stejný význam jako číkung, to znamená kontrola prány. Prána, jama je nezbytná disciplína v józe, když kontrolujeme pránu, bioenergii, Automaticky je to nejlepší prostředek ke kontrole vědomí. Protože, jak už jsme se zmínili, prána se v tantrickém písmu přirovnává ke koni. No A vědomí je ten, kdo na koni jezdí. Jestliže nemáme pránu, kterou v buddhismu nazýváme životní smysl, no tak naše mysl se nemůže hýbat. No a naše tělo se tež nemůže hýbat. To je třeba si uvědomit, jestliže se něco hýbe v těle, jestliže se něco hýbe v mysli, musí tam být prána, aby se to hýbal, Musí tam být bioenergie. Všechny bytosti, ať jsou si toho vědomí, či ne, Sabesata, sata, Týtika, všechny bytosti jsou napojeni na výživu. Hm? bez té výživy to nejde. A výživa bioenergie, bioenergie je jako chůva, která nás vlastně chová. Jak? Přitlačí nám prsům, hm? no a chová nás. Tím pádem drží naše tělo a vědomí pohromadě. Tak je to vysvětleno v apidální. No a když tento proces chápeme, no tak se naladíme. No a ze začátku, aby jsme se naladili, Pracujeme silou, protože máme hlubokou zkušenost toho naladění, kdy jsme mysl je jasná, objekt je jasný a jsme uvolněni. My na tento stav nejsme zvyklí, právě proto chceme dosáhnout silou. Ale on ono to nejde? Sakra, co dělat? Hm? Co uděláme? Zkoušíme, zkoušíme, snažíme se do toho procesu nádechu, výdechu dát víc moudrosti, hm? porozumět, že nic se nedá lámat přes kolena. Hm? No a stále hlouběji zjišťujeme, že ta dělá pozornost je nutná. Bez bdělé pozornosti všechno, co děláme, nemá kvalitu krásy, nemá kvalitu plynulosti. No A jelikož to nemá kvalitu krásy, nemá to kvalitu plynulosti, my děláme jedno a myslíme na něco druhého, pak zapomenem tohle, zapomenem tamto, pak běžíme tam, kde jsme to zapomněli, už to tam není a zase jsme zapomněli něco jiného. No a tak pobíháme jako splašený koně celý den a fot něco hledáme, co jsme někde zapomněli. No a e, z toho je neklid. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? No a tak teď se učíme tato meditace, se jmenuje bdělá pozornost vůči nádechu a výdechu, aby jsme se naučili s tou bdělou pozorností žít. Hm? Jestliže máme hlubokou zkušenost bdělé pozornosti na dechu, hm? co to má za výhodu? Ten dech je stále s námi, ten nikdy nás neopustí. Hm? No a když Obzvláště, jestliže jsme v životě aktivní a žijeme na místě jako Praha, tak furt jsou nějaké překvapení, furt je nějaký stres, furt je nějaká nepohoda někde, furt nás někdo buď šidí, nebo nás někdo chce vzít na houl. Je to tak. Hm? No a tak člověk musí být od toho trochu uvolněný. Hm? No tak je lehký v Praze. No a nemluvme o místu, jako je Paříž nebo Londýn. A ještě vůbec nemluvím o místech jako je Šanghaj nebo Mumbai. Hm? Jestliže žijeme na takovém místě, hm? no, musíme se odpojit od toho davu, od té vhravy, od té chtivosti. A jak to uděláme? Praktikujeme vidělou pozornost. No a tím pádem v jakémkoliv prostředí můžeme žít. A praktikujeme to tak, že jakmile my mysl začne nám dělat neplechy, no tak my se podíváme na dech a jelikož jsme praktikovali meditaci na dech, no tak okamžitě dech se stane jemným. Teď se učíme různé prostředky, jak ho udělat jemným. No A pak ty různé libosti, nelibosti a bláznivosti, co se objeví v hlavě, nám připadají neskutečný. Jestli ale nemáme tento podklad, tak to bude skutečný a pak z toho jsou ty problémy, z toho jsou ty strachy, z toho jsou ty deprese, z toho jsou ty agrese. No a proto Začínáme se učit meditaci, hlavně meditací na dech, protože ten, tato meditace nás nejlépe uvede do stavu jemného počitku. No a jemný počítek je založen právě na bdělé pozornosti. Bez bdělé pozornosti ten počítek nebude jemný. No a teď my se věnujeme meditaci a začínáme tím, že snažíme se zůstat u toho objektu hm, naší meditace, který vlastně nám pomáhá k tomu, aby jsme stáhli smysly z venku dovnitř. Hm? Pak se může objevit Jemný objekt. Jestliže nestáhneme ty smysly dovnitř, tak pak se jemný objekt neobjeví. Proto jenom myslíme na to, že tohle, tenhle dotyk je lepší, tak hledáme ten dotyk, všude se koukáme, kde bychom ho dostali. Ten dotyk mám rád, protože ten mě dal velký štěstí. Tahle ta chuť, ta je to, co chci. Tahle ten zvuk je to, co chci. No a z toho je mysl neklidná, protože vědomí se obrátí jenom ven no a že to vědomí, který se obrácí ven, je závislý na mentálním vědomí. Bez mentálního vědomí nic nevidíme, nic neslyšíme, nic nechutnáme, ničeho se nedotýkáme. No to nám není jasné. Ale my, když se obrátíme dovnitř, no tak ten dotek bude jiný, hm? ta chuť bude jiná. Hm? Chuť tam bude, my nechceme odrezat ty smysly, ale bude jiná, protože se obratíme dovnitř a tím pádem my nelapeme po té chuti. Hm? Stejně tak dotek, jestliže máme dotek s něčím jemným, co se nám líbí... Hm? Jestliže po něm lapáme, tak ten dotek bude jiný. Jestliže po něm nelapáme, tak ten dotek pak nám může dát plné uspokojení. Je to tak? Hm? No a e, tím pádem je důležité, když se učíme meditaci na dech, aby jsme zjistili, že prostě silou se to nedá dělat, silou u toho objektu nemůžeme zůstat. My u toho objektu koncentraci musíme zůstat ne silou vůle, ale silou vydělé pozornosti. A tento zvyk se musí stát naší přirozeností tím, že se věnujeme dělé pozornosti, pokud možno většinu času. Jestliže aspoň poloviny, polovinu našeho času strávíme v dělu pozornosti, můžeme říct, že praktikujeme jogu. Jestliže ne, tak halt jogu nepraktikujeme, protože yoga bez dělé pozornosti nemůže existovat. My můžeme dělat různé ty asány, my můžeme dělat pranayamu, ale bez bdělé pozornosti to bude jiný. A nebude to mít ten efekt, který chceme, to znamená ta jasnost a odpoutání. Hm? Čili stejně tak v józe, tak i v buddhismu, je to vysvětleno jinými slovy. Z pratyahára přichází dára na schopnost udržovat vědomí, na objektu naší pozornosti. Hm? A to se musí dít spontánně, nesmí se to dít silou. Hm? A to, aby se to dělo spontánně, potřebujeme dělou pozornost. No a teď eh, my se zabýváme Yogačára, Yoga jak už jsme vysvětlili, vysvětluje praxi meditace na dech jako pět sfér učení. První sféra učení je počítání, aby jsme se naučili zůstat u toho dechu a vnímali ho jasně. Na to se potřebujeme uvolnit, proto než začneme meditovat, v tom je důležitá ta pozice, aby jsme, musíme se u, uvolnit v pevné pozici těla. To je důležité. Aby jsme se uvolnili v pevné pozici těla, musíme se správně podpírat. O tom všem jsme mluvili. To cvičíme tež v rámci Qigongu. Když se správně podpíráme, můžeme se uvolnit tak, že naše jako strč, ale hlavně eh, naše tělo má tendenci se napřímovat. Hm? Páter má tendenci se napřímovat. Páter je sice ohnutá, ale my eh, ta pránická páter je jako, Vysudimaga vysvětluje, jako 18 mincí, hm? na sobě postavených. Skutečná páteř je ohnutá, ale ta pránická páteř, hm, která začíná, jak se tady kolega zmínil, v Kostači, jde do Pajchoj, hm, Brahmadvára. Když se narodíme, tak je to tady otevřený, protože ještě Máme, jsme spontánně naladení na velké univerzum. No pak to tvrdne, tvrdne, tvrdne. No a pak jsme naladení na své koncepty a jména, který používáme, aby jsme chytili realitu jako něco, co je tam oddělený od nás. Je to tak? No ale realita venku není oddělená od toho, co máme uvnitř. To je první znalost, kterou se učíme v meditaci. My to chceme cítit jasně. No a tak v tom pránickém těle vlastně ta Naše páter je jako těch osmnáct mincí postavených jedna na druhou. No a nad tými stojíme. A v tý se pak ta pátech ohýbá anatomická páter. Ale ta pránická páter je tohleto. To je i v vlastně, i když to dále nerozvádějí, ale v se to dále rozvádí. Jestliže sedíme na ty pránické páteři, co se děje? David studuje sed, ty sedací kosti jdou do zádu a balancují se rovnoměrně, jako v mém případě. To je absolutně z osy. Hm? Ale snažíme se sedět tak, aby ty sedací kosti šly dozadu a správně se balancovaly. Pak se učíme sedět dlouhou dobu a spojujeme to s pozorností na šlapky. Hm? Je to tak? Hm? A ty šlapky spojujeme s poznáním elementů. Hm? Yin-yang, oheň, voda. Hm? Když zatáhneme za malíček jiná reakce v těle, když zatáhneme za palec, jiná reakce v těle. Je to tak? Hm? No a tak balancujeme. A tak se snažíme dostat do mudry. Hm? Mudra je pečeť. A jestliže jsme mistry jogi, celé tělo je jedna pečeť. No, ale to bude trvat pár životů, než se tam dostaneme. No, ale my se učíme meditaci, učíme se jogu, no, tak se učíme, co? Trpělivost. Protože jsme netrpěliví, proto nám to nejde. A jsme netrpěliví, protože jsme obětí našich libostí a nelibostí. Hm? Když si to uvědomíme, jsme jogíni, když si to neuvědomíme, tak halt, to bude mít těžký se dostat do jogy. Je to tak, Myšo? Hm? Tak eh, zkoušíme, zkoušíme, znova zkoušíme. A protože víme, že je to jemný, nás vede k probuzení, nás vede k vyšším sférám poznání, proto ačkoliv se učit sedět a meditovat, není žádný nebíčko, tuhle bolí, tamhle bolí, kolínka bolí, hm? šlapky bolí, paty bolí, jako u mě, hm? že se mě celý prevrátili, hm? Tamhle to neklape, tuhle to neklape. My si toho všímáme a snažíme se dostat do té představy, jak by to mělo být. No a ono pomalu, pomalu se to nastaví. Trpělivost, nastaví se to. Ale ne dneska, ne zítra. Chce to čas. Je to tak? Všechno opravdový chce čas. Všechno, co nám škodí, to se naučíme strašně rychle. To, co nám opravdu prospívá, to chce čas. To, co nám škodí, hned se to naučíme. Je to tak? Kouřit, chlastát. to se dá naučit za krátkou chvíli. No ale sedět správně s plným uvědoměním, no to trvá. No a tož myslet s plným uvědoměním, to trvá ještě díl. No ale my se to učíme a učíme se to tím ze začátku, že zůstáváme u toho objektu meditace, který je mentální objekt, ne násilím, ale s bdělou pozorností. Když bdělá pozornost se začíná krystalizovat, násilí jde pryč. Když bdělá pozornost se nekrystalizuje, násilí jde dopředu. No a pak my chceme všecko lámat na koleno, no a tím pádem si v sobě škodíme. No a tím se v nás vjevují ty agrese, ty strachy. Všechno je s tím spojené. No a pak z toho je deprese. Z toho jsou ty starosti. No a tak jak to rešit? Většina z nás to reší tím, že se stanou work alcoholics nebo nebo se stanou alkoholik bez Na no všecko to vlastně je nic jiného z hlediska jogy, buddhismu, než prostě vlastně chybí nám dělá pozornost. No a my se učíme teď meditaci na dech, aby jsme tu dělou pozornost tam dostali a stala se naší součástí. No a kde je bělá pozornost, tam všecko bude mít, co děláme, bude trochu jiný. No ale tu bělou pozornost tam jedně dostaneme, když ji pěstujeme. Pak se to stává přirozený. Jako, když se učíme jazyk, jako já se teď učím španělškinu, když mám mluvit španělsky, tak bez napětí to asi těžko je. protože v si musím <laughs> vzpomínat. No ale když se ten jazyk naučíme, tak mluvíme přirozeně, ani na to nemusíme myslet, je to tak? Hm? No stejný s dělou pozorností. Hm? Když to praktikujeme ze začátku, to chceme utáhnout, nebo ono to nejde. No a tak povolíme, je tam trpělivost. No a když ta dělá pozornost, se tam objeví, uvědomělost sama přijde. Když ta dělá pozornost tam není, no tak uvědomělost tam nebude. A když tam nebude uvědomělost, my se do těch čistých stavů vědomí nedostaneme. Protože do nich se můžeme dostat jedině a pouze na základě uvědomělosti. Hm? Vidíme to stejně? No a tak eh, vysvětlení meditace v této tradici je na základě těchto principů, který se nám musí stát přirozený. Hm? No a my je zkoumáme v meditaci na dech na základě těch základních čtyř cvičení, které vysvětlují meditaci na dech. A těmto čtyrem cvičením předchází schopnost zůstat u dechu. A schopnost zůstat u dechu je počítání dechu. Jestliže nám počítání vadí, můžeme si jenom říkat pro sebe, nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju. Jsou učitelé, který učí mantru jako bud, dho, budho, nádech, bud nadech, výdech, nadech, výdech. No a je to jedno nakonec, jakou techniku používáme. Důležité je, aby jsme zůstali u dechu a spontánně. To je první výcvik. A proto tento výcvik předchází těm čtyrem cvičením. To je vysvětlený v sutre pána Saty jako Satová Asasati, Satová Pasasati. On, ten meditující jogín s bdělou pozorností se nadechuje, s bdělou pozorností vydechuje. A teď my se učíme yogačáru, která je napojená na Indickou tradici jogi, která je neskutečně hluboká a jemná tradice. Jogačára hm? e, málo kdy, i když to tamtež je, se k této tradici jako hlásí. No ale budismus je tež založen na tradici jogi, Bez ní se by žádný budismus nebyl. No a my, jelikož se učíme yogačáru, no tak dáváme pozornost nejenom na nádech a výdech, ale ta stejně jako v tradici jogi naše pozornost se tež obrací k tomu, co je mezi nádechem a mezi výdechem. Ale mi to se snažíme ne dělat silou, hm? ale dělat to uvědomělou pozorností. Jestliže to děláme silou, hm? Vasubandu v Abhidharma Koša, v Číně se všichni učí Abhidharma Koša, protože je to základ pro studium yogačáry. v Abhidharma Koša Vasubandhu říká, že. Eh, Ti, kteří neznají buddhismus, mají prána, jámu, ale nemají ána, pána, sati. Protože je představa, že se snaží držet tu periodu mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem ne na základě bdělé pozornosti, ale na základě vůle. Prodlužují ten, tu periodu nádechu mezi nádechem a výdechem, Výdechem a nádechem. No a Vasobandhu říká, my buddhisti to neděláme, my prodlužujeme tu periódu na základě bdělé pozornosti. Hm? Většinou to tak bývá, buddhisti mají předsudky vůči vedické tradici, vedická tradice má předsudky vůči buddhistu. Nakonec i v Praxe pranajami vede ke spontánnímu zastavení dechu v té periódě mezi nádechem a mezi výdechem. Ale ze začátku praktikujeme to no ale Pak nakonec je to pozorností, pak to bude spontánní. Jinak to nebude spontánní. A když je to spontánní, tak je to opravdový. Pak ten eh, to hrubé dýchání, my jsme se zmínili o tom, že v tradici jogi stejně tak jako v tradici yogačáry, rozlišujeme hrubé dýchání a jemné dýchání. Hrubé dýchání je ten dech, který jde do našeho těla. Ústy, neměl být jít ústy, jedině když lezeme nahoru, někde v Himaláji tak už nemůžeme tak si pomáháme ústy, ale jinak bychom se měli učit stále dýchat nosem. Dýchat ústy je nezdravé. No a ten dech, který vsáváme do těla nosem, ten, jak jsme řekli, je závisí na velkém prostoru, ale je dech, kterým dýchá celé tělo, který existuje, společně s tím dechem hrubým. Ale když dech hrubý přestane, ten jemný dech ještě stále pokračuje. To je ten rozdíl. No a ten jemný dech závisí na jemném prostoru, který normálně nevidíme. V této tradici se to vysvětluje jako prostor v porech kůže. No, a tím, že se věnujeme hm, ne silou, ale bdělou pozorností, kterou musíme v sobě kultivovat tomuto úseku mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, který se jmenuje, jak už jsem říkal, Kumbaka, hm. tím pádem vlastně automaticky. To teď zkoušíme v rámci Číkungu. Automaticky se náš počítek zjemňuje. Je to tak? Hm? Jestliže můžeme cítit Laokung, postředek Dlaně, jestliže můžeme cítit Jungčien, jestliže můžeme cítit Chlku nebo Liečie, automaticky se eh, to hrubé dýchání vlastně stává. Pozadím, a to jemné dýchání jde dopředu. Stejně tak, jestliže se věnujeme ne nějakému specifickému pránickému body, bodu, ale věnujeme se všeobecně té periodě, kdy jsme se nadechli a ještě jsme nevydechli, a když jsme vydechli a ještě se nenechli, automaticky, jelikož se nevěnujeme tím bodům, které jsou střety energie. Hm? Ty akupunkturické body, stejně tak jako čakry, jsou body s bioenergie. Hm? To jsou vlastně body, ve kterých se bioenergie střetávají, ty kanály se střetávají. Hm? No a tam je nejlehčí pozrít... Hm? tu jemnou energii, která nás vlastně tvoří, díky které se můžeme hýbat, díky které můžeme myslet. No a když se nezaměříme na jistý bod, no pak automaticky v té periodě mezi nádechem a výdechem pozornost se přenese na celé tělo, jinak to nemůže být. No, ale v našem případě se to děje spontánně. Ne, že to nutíme. Večer já trochu vysvětlím těch devět stupňů, které se učíme v meditaci šamata, která je vlastně základ pro meditaci vypasána. Též. No a učíme se tím, že. V sobě necháváme tu sílu v dělé pozornosti vyvstávat spontánně. Tím pádem získáváme uvědomění o tom, co vlastně zašpiňuje naše vědomí. No a praxe šamata není nic, se jmenuje Čita Bhavana, Což znamená kultivaci vědomí. Kultivace jakého vědomí? Čistého vědomí. Hm? Jen čisté vědomí může vidět věci tak, jak jsou. Když vědomí není čisté, no tak vidí jenom podle své libosti a nelibosti. Podle toho, co chce a podle toho, co nechce. Je to tak? No a to je naše nevědomost. No a, tak e, první a druhé cvičení v těch základních čtyřech cvičeních, které vysvětlují praxi vdělé pozornosti, namířené na tělo, káya, gata, sati, doslova kaya znamená tělo, gata znamená gon, hm? v češtině bychom řekli, které, které šlo do těla, vdělá pozornost, která šla do těla. Kaya gata sati. Mindfulness gone into the body. Tak první cvičení je, že z moudrostí dýcháme dlouhý dech a z moudrostí vydechujeme dlouhý dech. Druhé cvičení je z moudrosti nadechujeme krátký dech a z moudrosti vydechujeme krátký dech. Ale my se nerozhodujeme, aby byl dech krátký nebo aby byl dlouhý. My pozorujeme ty příčiny a okolnosti dlouhého dechu a krátkého dechu. Tady kultivujeme tu bdělou pozornost. Tady se vyvíjí ta bdělá pozornost. My se nesnažíme silou kontrolovat, aby dech byl dlouhý nebo krátký. My to pozorujeme v dělou a tím se uvolňujeme. A uvolňujeme se pokud možno v, v pevné pozici těla, ve které se zároveň můžeme tež uvolňovat. No a to je první úkol. K dalším úkolům Spojíme to s vysvětlením 9 stupňů meditace šamaty večer. No a k tým dalším úkolům se dostaneme zítra. Hm? Dobrý? Jasný? Tak se budeme snažit a uvidíme, co z toho vznikne. Třeba nám kočičká pes uvahí něco dobrýho. Hm? A pak velká radost na starém Bělidle. Hm?